Не на тебе ждать я буду Так поет відповідає Хто ж кому подасть гостинця Ще того ніхто не знає Лицар вже на те нічого не відмовив Геть подався Знову юрба загукала І луною гаю звався Ростеклись ловці по гаю Полювали цілу днину та коли б же вполювали хоч на зміх яку звірину. А як сонечко вже стало на вечірньому упрузі стихли сурми, гомін, крики, тихо стало скрізь у лозі. Гурт мисливський, зголоднілий, весь підбився, утомився, дехто ще застав у гаю, дехто вже із дороги збився, геть, одбившися від гурту, Хіде лицар в самотині. Цирк? Поет лежить, як перше, На самісінькій стажині. «Ах, гостинця ти чекаєш!» Мовив лицар і лапнувся по кишенях. «Ой, не боже, вдома гроші я забувся!» Усміхнувсь поет на «Не турбуйся за мене, пане, Маю я багатства стільки, що його й на тебе стане. Спалахнув від гніву лицар, Був він гордий та завзятий, Але ж тільки на упертість Та на гордощі багатий. Годі жартів, крикнув з горда, Бо задам тобі я гарту. А поет йому, Та й сам я не люблю з панами жарту. Бачиш ти, оце діброво, Поле, небо, синє море, тому є багатство-панство, і розкішне, і просторе. При всьому-сьому багатстві я щасливий, завжди, вільний. Тут покликнув лицар. Боже, чоловік сей божевільний! Може, будь, поет відмовив, певне всі ми в божій волі. Та я справді маю щастя, з мене його доволі. Так, я вільний Маю бистрі, вільні думи, чарівниці Що для них нема на світі Ні застави, ні храниці Все, чого душа запрагне Я створю в одну хвилину В таємні світи надхмарні Я на крилах думки лину Скрізь гуляю, скрізь буяю Мов той вітер дзвінки в полі Сам я вільний і ніколи не зламав чужої волі. Засміявся на теє лицар. «Давню байку правиш, друже. Я ж тобі скажу на теє, Ти щасливий, та не дуже. Я б віддав о той химерний Твій таємний світ надхмарний За наземне справжнє храбство, За підхмарний замок гарний. Я б віддав твоє багатство І непевні країни за єдиний поцілунок». Від коханої дівчини щось поет хотів відмовить на недбалу, горду мову, та вже сонечко червоне заховалось за діброву. Надійшла сільська молодь, що з роботи поверталась, і побачила поета. З ним приязно привіталась. Тут поет взяв мандоліну, і, на відповідь гуртові він захрав, і до музики промовляв пісні чудові. Всі навколо нерухомі, зачаровані стояли, А найбільше от дівчаток, очі втіхою палали. Товхий лицар слухав пісню, далі мовив на відході, Що за дивна сила слова, ворожбит якийсь, та й годі. Літнім вечором, пізненько, сам поет сидів в хатині. Так одранку цілу днину він просидів самотині. Тож сидів поет віконці, Слухав співів, що лунали скрізь по полю І до нього у хатину долітали. Співи стихли, потім хутко налетіла літня нічка. Дерева шуміли з вітром, гомоніла бистра річка. І поет в своїй хатині прислухався до того шуму. Погляд в темряву втопивши, він таємно думав тому. Тільки чує, хтось під'їхав на коні до його хати і спинився. Потім зброя почала чиясь бряжчати. Що за диво, під віконце хтось помалу підступає.